Velkommen til Oasen og vår podcast. Du vil nå få høre en tale fra et av våre møter. Vi håper undervisningen vil styrke deg og være til hjelp i ditt personlige forhold til Jesus. Du er alltid hjertelig velkommen til å besøke oss på en av våre faste gudstjenester hver søndag klokka 11 i søngene og klokka 5 i mandag. Ønsker du mer informasjon, besøk oss gjerne på vår webside oasen.org. så en sån sketch på TV. Og det här det var Halloween special till det programmet, så det skulle liksom om någon skulle gå knask och knep eller vad. Ja, och så vet, det här är inte någon sån inlägg i Halloween debatten. Så fortsätt att lyssna även om det startar väldigt dåligt. Det blir när talen blir mycket bedre när det blir färdig med mitt bynner exempel här. Ja. Men i vart fall den här gängen då, de skulle gå knask eller knep. Och det var vanligt så går man liksom i sån där och sånt ting för liksom det ska vara skummelt. Men de hade ju funnit ut det att vi ska gå Halloween och göra något så folk verkligen är rädda för. Så for för att kläsa ut med häxikostymer och sånt, så kom de klädda ut som lägare som gav besked om att du har fått en allvarlig sykdom. eller en landad bankman som sa bynt att snacka om förbrukningslånadmers. Eller så kom de på dörren og stod bare helt stille, Hövde väldigt mange normen är rädd för stillhet. <laughs> och så kom de jag skulle sör om godteri och sånting. Alltså, det är väldigt mange rare ting, eller väldigt många ting man kan vara rädd för. Och här väldigt länge haft lust att hålla en tale om frukt. Men samtidigt så känner att här det nog är grua mig skickligt till att göra. Jag började alldeles att skriva på den här talen i november. Bara sån halvan vecka efter terrorangreppet i Paris. Och jag tänkte liksom, hjelp! Hur Gud skal jag kunna säga si något klokt ord om frukt? Vad vad har är liksom att komma? Eh, frukt det blir liksom så väldigt stort när man eh, i en sådan sammanhang. Och de största avisarna lagde stora reportage, hvor de spurte folk i ulike land, går du runt og är rädd? Er du redd for hva som kan skje med fremtiden? Og er det liksom hjelp? Skal jeg si noe om det här Er det ikke veldig stort? Og på den andre siden, det ikke frykt veldig, väldigt närt. Er det ikke litt for närt litt for personlig at jeg skal kunne si noe om det? Og jeg har på en måte følt det at jeg må, jeg må være psykolog, eller jeg må kunne alle de greske ordene, eller jeg må ha tatt krig- og forsoningsstudier for å si noe om frykt. Men når jeg sto og skulle vurdere hva jeg skulle tale om i dag, og jeg vurderte for kanskje tredje gang om jeg skulle bare la här talen ligge i skuffa litt til, og heller ta frem noe annet, så ble jeg påmynt et bibelvers som står i Epheserne 3, 18-20. Hvor det stod at «Da kan dere sammen med alle det hellige bli i stand til å fatte den brengden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte.» og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med en kraft, og som gör uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Var jeg er så glad for at det står ikke når jeg sender min profet, Johanne Hovd-Oleisen, da skal dere forstå lengden, høyden, bredden og dypet av Guds kjærlighet. Nei, det er noe vi skal gjøre sammen med alle de hellige. Så i dag, så tenker jeg, jeg kan være trygg på at jeg kan stå her, så kan jeg dele med dere det Gud har sagt til meg om frykt. Og de tankene jeg har om frykt. Og så vet jeg at de tankene, de kan legge sammen med det du kan om frykt så langt. Og så blir det noe enda større sammen. Og så kan du legge sammen de tanken, med noen venner du har i kirka. Kanskje med lifegruppa di. Så kan dere diskutere det ämne i den lifegruppa i et mindre fellesskap. Og så er det slik sånn at vi sammen så skal vi forstå mer av hvem Jesus är. Og jeg har forventninger til at, at vad som kan skje når mine tanker, de oppenbaringene jeg har fått, legger sammen med det du har fått. Og vad Gud kan gjøre ut av det. Og jeg er også takknemlig for at det å større tale det er noe vi gjør sammen. Det er med at jeg sier litt, men du er også med og gjør din bit når jeg taler. Som jeg sa helt i begynnelsen, så syns jeg at det kan være litt vanskelig å relatere til frykt av og til. For i Bibelen så står det veldig mange ganger, frykt ikke. Men jeg syns det har vært vers. Det står mange plasser, og jeg synes det kunne vært vanskelig å forholde sig til. Vanskelig liksom, hvordan skal jeg applisere det hvor det står om frykt ikke in i verden vi lever i? Inn i det internasjonale trusselbildet. Inn i alt jeg kan lese på VG sin nettsida. Inn i de personlige problemerne jeg strever med. Inn i alle de her tingene som kanskje er socialt akseptert å frykte. Men også alle de tingene som er tabu å frykte. Som man er redd for, men man tør ikke å si det. Fordi at man skal egentlig ikke frykte de tingene. Så hva betyr det å ikke frykte? Hva ikke frykte? Er det så sånn at vi bare ska synge sammen med Timon og Pomba, Hakona Matata? Eh, bli med i jungelboken, folka, i eh, Ta livet som det faller sig i blaffen i bekymringer og le? Er det liksom det det går i å ikke frykte? Er det at det er et fullstendig feil å være redd noen ganger? For jeg kan avtil få inntrykk når jeg leser sånne små, kjempemasse bra taler, kjempemasse bra andakter som jeg skrev om frykt, det det? Men av og til når jeg i Bibelen, og av og til når jeg leser små andakter om frykt ikke, så kan jeg få inntrykk av Er det helt feil å frykte? Er frykt er en forbudt som kristen? Er det sånn at eh, frykt er omvendt proporsjonalt med tro? Jo mer tro, jo mindre frykt og motsatt. Er det liksom det Bibelen snakker om? Så jeg har jeg sett litt i Bibelen på vad vad står det egentlig i Bibeln om, og hva sier en om frykt? Og jeg kommer frem til en ting som jeg tror det er at frykt, når det står frykt ikke, så er det ikke sånn at det er et generelt forbud mot å kjenne på følelsen frykt. Og det er ikke sånn at utifra Bibelen så er frykt det er en forbudt følelse å kjenne på. Men det står, frykt, det står mange plasser om frykt i Bibelen, men da er det sagt ting som er sagt inn i spesielle situasjoner, at Gud taler om frykt ikke inn i en spesiell situasjon i de menneskene sitt liv, eller om et spesielt tema hvor det står det her, så trenger du ikke å frykte for. Selv så lerte jeg et bibelvers. Josva er ni lenge før jeg visste hvem Josva var. Lenge før jeg visste noe vad han hade gjort. Så lærte deg bibelverset, var modig og sterk, la deg ikke skremme, mist ikke imot det, for Herren din Gud er med dig. Og det har blitt liksom som for meg, så er det som det generelt, generelt bibelvers. Og jeg det er helt grejt gjerne bruk et sånt bibelvers generelt i ditt liv. Fordi at når det står «Mist ikke imot det, for Herren din Gud er med dig, så selv om det dette var sagt til Josva i en speciell situasjon han var i, så er det noe at Gud, han er jo den samme i dag. Så selv om Josua ikke trengte og frykte den situasjonen for at Gud var med han, og selv om vi står i andre situasjoner, så er Gud den samme i våre situasjoner i dag. Og derfor skal vi helt fint gjerne bruke et sånt bibelvers generelt inn i mange flere sammenhenger enn det det står i akkurat der. På en andre siden, så er det noe at faktisk var det noe Gud sa til Josua inn i en spesiell situasjon, Moses hadde nettopp dødd. Moses, som var kanskje Josvas store helt, han var på en måte mentor for Josva. Og Josva visste det at de stod på tampen til å gå inn i det landet Gud hadde lovet dem. Etter 40 lange år i ørken. Og Josva visste det at nå ligger det ansvaret som føler på Moses. Det ligger på meg nå. Og han var i den situasjonen når Gud sa til han, «Vær modig og sterk, og la deg ikke skremme. Mist ikke imot det, for Herren din Gud er med dig. Og det er heller ikke uten betydning vilken sammenheng frykt ikke blir sagt in i. Og faktisk så tror jeg sånn det det å frykte kan være lov innimellom. I Galaterne 4.11 så, så sier Paulus til menigheten ganske ærlig, «Jeg er redd for at alt mitt strev med dere har vært fogeves. Alltså Paulus han var på en måte i den situation han var rädd på en landa matte. Ska jag tänke varför driver jag och ser allt det här om på en måte om att om frukta inte och att frukta lov och sånting. Det är det att jag det, att du ska få låta slippa och å sen han dålig sån viktighet för att du av till är rädd. Och du ska tänka att som kristen så är det banlyst att være rädd. For Gud, han har også skapt deg med følelsen frykt. Og den har sin plass noen steder. Så ikke se på når det står frykt, ikke med et stort utropstegn i Bibelen, som en befaling om at fy fy, du skal ikke være redd. Men heller se på det som en invitasjon til at, vet du hva? Gud, han er jo større enn det her problemet. Gud er større enn det her. Derfor skal du få det privilegiet å ikke frykte. Du ska få lov til å ikke frykte for den tingen her. Det er ikke pekefingeren, men det er vær god. Du skal få lov til å slippe å frykte det. Sånn, resten av det jeg skal si nå. Nu ska jeg si litt om en, to ting som er viktige på talen videre. Først ska jeg si om en ting som du ikke trenger å frykte. Og så ska jeg snakke litt om det här skumle ordet Guds frykt. I Bibelen, så står det jo om ganske mange ting som det står om at du ikke skal frykte. Og jeg kan ikke gå igjennom absolut alle de enn taler nå. Det får du heller ta til Bibelstudien på selv når du kommer hjem. Men jeg bare lyst se en utrolig viktig ting som du ikke trenger å være redd for. Du trenger ikke å være redd for om Gud fortsatt vill ha det. Og du trenger ikke å være redd for det om Gud fortsatt elsker deg. Det kan, jeg vet ikke, kanskje du har et litt sånn der berg- og dalbaneforhold til Gud. Av og til så tror du kjempemasse, av og til så tror du ikke fullt så mye. Noen ganger så den troen til Gud er blandet sammen med masse store spørsmål du ikke helt klarer å få svar på. Av og til så er du litt usikker på om... Kan, av og til så har du kjempelyst til å Gud, av og til så føler du egentlig ikke så veldig lyst til det. Og så blir du litt usikker på at forholder Gud seg til meg på samme måte som jeg forholder meg til han... Det vil si at selv om du kan ha et berg- og dalbaneforhold til Gud, så er ikke Gud et berg- og dalbaneforhold til deg. For han det står i Bibelen at Gud han er alltid den samme. Han forandre seg ikke. Og derfor skal du være trygg på at hvis du tror på Gud, så kommer ikke han på en måte til å forandre på det om du er frelst bare fra en dag til en annen, og du trenger ikke å være redd for at han kanskje en dag ikke elsker deg fullt så mye. Det är viktigt att du ska vara trygg på det att det här, det är inte något du behöver vara rädd för. Du behöver inte vara rädd för om Gud har lust att vara sammed dig idag, om han fortsatt vill ha det. Det känns rätt viktigt i bakteppet när vi ska börja och snacka om det med Guds frukt, som är nästa punkt i talen. Og det jeg har jag lust si, att säga det om Guds frukt kan som kan vara medicin för andra frukter. Guds frykt det er en ganske upopulære greier å snakke om. Og det kan jeg godt forstå hvis man har hatt, vokst upp i en sammenheng eh, hvor man har sett det at frukt, frykt har bl blitt brukt som maktmiddel og som middel for manipulasjon i menigheten. Hvis man har sett det, så skjønner jeg at det kan være vanskelig å snakke om Guds frykt. Og man tänker på Guds frykt, man har tänkt på det med at eh, man skal være redd for Gud og ha et, et forhold til Gud som er basert på rettsel, og det er det man forbinder med Guds frykt, så skjønner jeg at det kan være vanskelig å snakke om. Men så ser man også at Bibelen snakker faktisk ganske mye om det ordet, både i Gamle Testamentet og i det Nye Testamentet. Og derfor så tror jeg det er fint at jeg kan si litt om det, så når du skal lese Bibeln din en eller annen gang, når du kommer hjem i morgen, eller når du ska lese bibeln din, og du ser det här ordet i Guds frykt, at du på måte ikke bare later som at det ikke står der, for at det er litt sånn ubehagelig å se på, men at du heller får et forhold til det, og skjønner lite av hva det innebærer. Jeg tror det er en mye bedre måte å håndtere upopulære ord og tema i Bibeln. I hverdagslivet snakker vi mye om frykt sant? som en reaktion på en truende situasjon. Om um, med Guds frykt tror jeg at et lite element av den Guds frykten kan være den overveldende følelsen når jeg som ett lite menneske skal stå overfor en Gud som er så stor. Litt bare, wow, hvordan er dette mulig? Og det tror jeg kan være ett element av Guds frykten som er det. Men samtidig så tror jeg at Guds frykt det er så utrolig mye mer enn bare den der litt sånn overveldende følelsen. Um, fordi at jeg klarer ikke å få det å henge sammen at uh, Guds frykt bare er vanlig frykt. For det, det hänger ikke helt sammen med det den foreldre-barnerelasjonen som det står og beskriver i Bibelen. Og det at... Uh, og at vi skal få lov til å tre frimodig frem for Gud, og bete han om alt, og han vil høre alle våre bønner. En frykt, sånt gjør man ikke i en fryktbasert re relasjon. Så Guds frykt må være så mye mer enn bare den der overveldende følelsen man står ovenfor. I ordspråkene i kapitel 1 og i Kapitel 14, så står det litt om Guds frykt. Og der står det om at Guds frykt, det er begynnelsen på kunskap. Det står det om at Guds frykt er et sikkert værn, og at Guds frykt er en kilde til liv. Og hvis alle disse tre tingene er en del av Guds frykt, begynnelsen på kunnskap, værn og liv. Liv er ikke det man forbinder med den der redselfrykten. alltså må Guds frykt være mye mer enn bare en redsel for Gud. Og jeg har definert litt Guds som en holdning av respekt, erbødighet og ydmykhet ovenfor Gud. Noen definerer Guds frykt som det er frykten for å være uten Gud, er også en ting mange snakker om Gudsfrukt frykt som. Så jeg, og jeg tror det at mange vil kanske si det at det er litt rart at man skal gå liksom rundt og ha sånn der himmel og respekt for Gud hele tiden og sånne ting. Men jeg tror faktisk det, at det kan være bra å ha den respekten. Og jeg tror at en respekt, en erbødighet overfor skaperen, overfor han som har skapt det, overfor han som har skapt universet, det kan være bra for deg, for det setter mange av de andre tingene du kan være redd for, setter i et riktig perspektiv. Mm. I Oassen den siste tida, eller egentlig ganske lenge, så har jeg hørt flere sånne taler som heter «Kraften i», og så er det «Prikk, prikk, prikk, hva med det er kraften i?». Eh, Jan Remi, han hadde en tale forrige uke om kraften i ett valg. Simon har jo sin eh, legendariske tale «Kraften i enhet», som, eh, som de fleste kanske har hørt det en, to, tre, fire og fem ganger. Og hvis du går til Paul, så tror jeg også han fort kan gi talen «Kraften i en klem». <laughs> Og på en måte så kunne jeg like godt ha gått in i denne rekka av kraften i talet og kalt talen for kraften i frykt. För jeg tror faktisk at det er ganske mye kraft i frykt. Kanskje både positiv og negativ. For det du frykter, det sätter du ditt fokus på. Og det du fokuserer på, det gir du din autoritet til. Men jeg tror at frykt er en ekstremt dårlig rådgiver. Både i ditt personlige liv og i samfunnslivet generelt, så er redsel for forskjellige ting, redsel for å ikke være populær, redsel for å ikke strekke til og alt det, en otrolig, dålig rådgiver for det. Og hvis du da skal sette alle disse tingene som man kan være redd for, når det kommer til Norges fremtid, når det kommer til til popularitet når du kommer til venner, når du kommer til ensomhet, så tror jeg at hvis du har først denne Guds frykten, denne om overfor Gud, at den vill sette mange av de andre fryktene i riktig perspektiv. Så kan jeg få lov til å få opp illustrasjonen min nå. Når jeg kom med denne illustrasjonen, vet du, så var det noen som bare, hjälp ska jag liksom helt islam? Du ska snacka om nu har du blivit inspirerad av det eller? For för här är det en väckteskål som kommer in. Det hade ikke jag tänkt på. Men bara så de som trodde att det här hade med liksom med någon annan kristendom att göra så har det ikke det alltså. Och sedan det er pinse så har satt med påskägg. I alla fall jag tror att det är lite sånt att vi människor, vi på något vi har väldigt ofta något vi frukter eller något vi respekterar. Jag tror ikke vi kommer oss unna det att det är at vi ofte likar och följer ting. Vi liker eller vi har ofte respekt för någonting mer än någon andra. Eh, ofte så kan vi gärna fylla oh like den här. Och nej. Kommer någon till like det nya Facebook profilbilden mitt? Vad ska ske på examen i morgon? va kommer til liksom å henne med Norges fremtid så fyller vi den her skålen her med frykt for mange av de tingene men jeg tror det er guds frykt det gjør meg mitt liv at hvis du faktisk yes men det er er stole mer på Gud det er Gud som har skapt meg det er han som har kontroll i universet det er faktisk ikke fullt så farlig med den karakteren så vil etter hvert så vil den gudsfrykten veier tyngre enn den andre frykten i ditt liv. Den respekten overfor Gud, den kan gjøre til at alle de andre tingene du kan være så utrolig redd for, kanske unødvendig, kanske nødvendig, vad vet du vel jeg, men den setter i hvert fall det i et riktig perspektiv og får deg til å se si at det faktisk er Gud er større enn de problemen. Det er det ene. Og på den andre siden, så tror jeg også det er viktig, det er viktig å legge ting på Gud Og være med Gud Men jeg tror også at Den her kan man unngå å mate Du kan unngå å legge ting I denne fryktkurva Enten mm, For eksempel hvis du, vet, hvis du vet at du blir veldig redd Av å se den filmen altså, si vel. Ikke gidd å se det La være Hvis du vet at du har noen ting Sett en vokter for dine tanker Også hvis du har noen ting i din fortid, hvis du har noe som du bruker å være redd for, så er den vokter når frykt for noe som har skjedd dukker opp i unødvendige situasjoner. Jeg hadde en litt morsom opplevelse her for sånn litt over et halvt år siden. Jeg lade morsomt det egentlig. Men i hvert fall, jeg skulle, jeg skulle ta og skru på steikoven, og skru det på steikoven i hybelen min, gammel og litt dårlig steikoven, og når skulle skru på varmen, så bare kom det en gnist ut av den knappen, og så var steikoven helt død. Eh, og så, litt senere, så satte man meg ned da, uten å være stekt med middag, satte man meg ned foran PC-en. Og PC-en min, den er også ganske gammel. Så når jeg satt og skrev på den, så hørte jeg bare vifte og begynne å dure skikkelig, skikkelig høy. Sånn, og plutselig, så fikk jeg bare skikkelig frykt. Bare, nej! Tenk om pc min ska eksplodere. Jeg har aldri tenkt at pc min ska eksplodere før når den viften har duret, for den durer jo hele tiden. Men poenget var det at den der, når det skvatt fordi steikoven begynte å gniste, jeg tror det var den frykten som grep tak i mig igjen når den der duringen kom på viften på pc -en. Men heldigvis så hadde jeg noen vokter oppi her, vet du. Så da, vet vad hva, Johanne, det her er jo helt latterlig og skal drive og være redd. Og være redd for at denne pesen skal eksplodere på grunn av denne vifta. Så har hvert fall sett også noen vokter for tankene dine så at du ikke mate frykten din med unødvendige ting. Ikke mat frykten for noe som skal skje i fremtiden på grund av noe som har skjedd i fortiden. Ja. Hmm. Nå begynner jeg å nærme en avslutning her. Frykt, det tror jeg en ting som vi må jobbe med konstant. Det är en av de vårt forhold til frykt må vi jobbe med hele tiden, for det kommer tilbake hele tiden. Du vil stadig få noen nye ting som du kan kjenne at «Oi, det här må jeg frykte». Det vil stadig være nye saker på forsiden av avisen som du kan være redd for. Det vill stadigt vara något du må jobbe med i dine tankar. Själ så skulle när skulle skrive den här talen satt mig ner i slutten av november. Så skulle jeg bare googla några fakta. Och men i det at jag skulle göra det så bara glömt gick på nettläsaren och plötsligt så bara glömde att skulle google fakta. Men jag gick heller in på Facebook för för någon få timmar tidigare så hade net bytt profilbild. Og i den frykten for at og oh nei, har jeg klart å få nok likes på det her to timen her på mitt Facebook-bilde. Så gikk jeg når jeg skrev en tale om hvordan vi ikke skal bli formet av frykt, så gikk jeg inn på Facebook-profilen min i frykt for at det ikke hadde fått nok likes for å sjekke hvordan det sto til der. Og det ble bare en skikkelig påminnelse for på meg at vet det her er noe man må jobbe med hele tiden. Selv når du selv når jeg skrev tale om frykt, så måtte jeg gå in og jobbe med det. Jeg synes Angela Merkel, statsminister i Tyskland, har noen fine tanker om det med frykt. Man kan selvfølgelig mene hva man vil om tysk utenrikspolitikk, og om Angela Merkel og sånting. men Men syns synes hun hadde utrolig flotte tanker i forbindelse med når det var terrorangrep i Paris. Og hun spurte liksom, skal man være redd? Skal du gå runt og være redd for islam? Skal man gå runt og være redd for flyktninger? Og så sa hun det at i stedet for å mate den her med frykt for om det er flyktninger, om det er islam eller hva enn det skal være, sånne ting som man kanske ikke har lov til å med, så noen kanskje frykter allikevel, selv om de ikke er lov til å si det høyt. I stedet for mate den der med frykt for de tingene, La oss heller lese bibeln vare. La oss heller se hva Guds ord sier om oss. Gå i kirka da. Skal. Hvem skal de tyske folket skulle fylle opp kirken sine i stedet for å gå rundt og være frykt for at eh, i slaver skulle over stå heller fram som gode kristne. Lær deg hva bibelen sier, be og gå i kirka og fyll heller på den siden i stedet for å mat frykten. Og det synes jeg er en fint perspektiv å ha på frykt. Selv om det kan være lov, det er ikke forbudt å kjenne på den fryktfølelsen innimellom. Du trenger ikke ha dårlig samvittighet på det. Men vite at medisinen er ikke å gå rundt med dårlig samvittighet og ikke snakke med noen om at du känner på frykt. Men da er medisinen heller, vær åpen om det. Først og fremst overfor din skaper, overfor Gud, og så så om overfor andre folk i inledningen så sa om det att jag var nervös. Jag är faktiskt ganska rädd för att hålla den här talen om frukt. För jag tänkte att å nej, här som jag Johannes wäre superält. Johannes må ha catcha absolut allt om frukt för att hålla den här talen. Hur må jag må ha könt ting bättre än alla andra. Vi ska kunna stå här uppe och hålla den talen. Men da, når jeg for noen uker siden stod og vurderte, skal jeg virkelig holde denne her talen som har hatt liggende såpass lenge? Eller skal jeg bare la det gå? La den ligge litt til? Og jeg ble påmynt på det her bibelverset om at det er faktisk ikke vi som ska trenge å gjøre ting alene. Gud er med. Og det här er noe vi kan gjøre sammen. Og jeg tror det var den det er faktisk den guttsfrykten, om man kan kalle det for det. Så fick vi til å tørre å gå upp på scenen i dag og holde denne her talen. Det med at det er ikke meg som trenger å være en superhelt for å snakke om frykt. Men det er at Gud har gitt meg noe han har lyst til å si, så kan jeg gå opp, og så kan jeg tenke at det er nok. Og så kan det, så trenger jeg jo kun alt. Og så kan min kunnskap eller min oppnaring legge sammen med din. Og det her noe vi gjør sammen